in Dit net soos kyns na 7 uur Suid-Afrikaanse tyd Of as jy Praat van 19 uur Dan is dit net soos kyns na 19 uur Maar nou ja Dit is Suid-Afrikaanse tyd En jy is By die rechte plek hoor Moet nie weggaan nie Jy is by net radio SA Net radio SA Ons webwerf vind jy by www.netradio.co.za. En ek sal sterk aanbeveel dat jy bietjie daar rond kyk. By die webwerf, daar is al die informatie rondom ons internet radio en al die persone, die omroepers wat uitsaai, se name sal jy daar spyn en ook al die programme wat uitgesaai word, en dan belangrik het ons een archief, met potgooi Afrikaanse Engelse podcast, so dat jy weer kan gaan luister, op die eie tyd, rustig, en ek weet, het is nou nie precies die selfde as wanneer die mens levendig luister nie, wanneer daar een levendige uitsending is nie, Maar omdat ons internationaal uitsaai is dit nou so dat sommige mense buiten hierdie specifieke tydzone bevind maar dat dit nou nie een probleem is nie, dit is nie onoorkomelik nie want die kan dus na die tyd nou gaan kyk en luister So direct nadat ek die program uitgesaai het dan plaas ek dit in die archiewe so dat jy enige tyd weer in die archief kan gaan luister. Hierdie informatie rondom ons webwerf is ook daarop toegespits dat ons ander mense daarvan kan vertel. As jy denk dat hierdie program vir jou iets beteken, dan mag dit dalk ook vir iemand anders iets beteken. En die enigste manier is, dat die mens nou jou vrienden, omdat jylle nou ken, dat jy hulle kan vertel van hierdie, na, hierdie radio, net radio SA, maar dan moet mens vir hulle die aard van die saak al die inlichting gee. En die makkelijkste is om die webadres te gee. Weer weer net radio sa.co.za want al die skakels is daar. Selfs om te luister. Jy kan ook vir die persoon Bijvoorbeeld verduidelik dat daar een klein radio speelertjie is. As hulle mens nog maar net rond kyk daar op die blad en op die speelgedeelte daarvan klik en net so 'n bietjie wag, dan kan jy hoor. Baand begin die radio te speel. So al die inlichting van ons webwerf is belangrike informatie na my mening Maar vir my is het op hy die nou belangrijk dat jy rustig sit en ontspan Ek hoop dat jy een aangename plekje het waar jy nou kan sit of kan le En rustig raak in Godse teenwoordigheid Wil jy moet dit so sien? dat die oomlik as jy by net Radio SA ingeskakel het by hierdie tyd en jy na my stem luister, dan wil ek he, jy moet welkom voel in Godse wereld in sy koninkryk daar waar hy vir ons beskerm Soos hy hen haar kijkens beskerm onder haar flerke Net so is dit in die koninkrijk God wil jou graag beskerm Hy is lief vir jou, geef jou om Meer is wat ek en jy ooit kan droom of dink Want ons begrip van liefde is totaal en al beperk Godse liefde is echt en hy gee rechtig vir jou om, omdat die skrif sê, geen groter liefde kan iemand aan iemand bewys, aan een ander persoon bewys, as om sy leven vir daar die persoon af te leen hef. Nou God het dit juist gedoen. Hy het mens geworden, en sy leven afgeleen. Hy het vir jou en vir my gesterf. Daarom kan jou maar vertrouw Vertrouw om met alles Dat is nie iets wat jy moet reserveer nie Kom ons vertrouw om totaal en al Met alles Vooral met jou hart En jou siel En jou gees Vertrouw om daarmee God is een specialist daarin Maar hy sien, maar net een specialist nie Hy is God, hy skep en hy herskep alles in ons lewens wat verkeerd gegaan het. En hy doen dit met liefde. Alles wat God doen, is met liefde. Daarom ook kan ons nie anders as om hierdie program met liefde uit te saai nie. En jy luister nou na Dr. Tini Eilers wat uitsaai van uit Irini, die stad van vrede hier in Pretoria, Suid-Afrika en waar jy jouself ook al mag bevind vanavond is baie, baie, baie welkom meer as net welkom baie welkom dis hier in Godse teenwoordigheid wees ontspanne en rustig Ons aanbid Een awesome God Die Engels gebruik die woord awesome En ek gaan nou nou vir ons bid Daar is gebedsversoeken Maar kom ons Maak die gebed oop elke persoon wat nou luister of iemand wat jy ken vir wie jy graag wil instaan en dan gaan ons stil raak en gaan ons die troon van God nader in geloof Maar eerst wil ek jy moet jy luister na hierdie snit wat Michael W. Smith vir ons gaan syng oor Hoe asem God is en ek wil het jy moet op koncentreer Probeer bykje alles vergeet rondom jou, alles wat vandag gebeur het Vergeet jou routine waarmee jy gewonek bezig is En kyk of het vir jou moendelik is dat jy op God, op die skipper, kan concentreer met geloof en denk aan geloof, denk aan die woord geloof, terwyl jy luister na hierdie snit. Omdat alles by ons as gelovige mense, as Godse mense, as Christen, alles begin, by geloof en geloof in God drie enig dan kan om terwyl ons hierdie snit speel Temesan, dat God is asem awesome, rovend, asem awesome, rovend, awesome En hierdie God is ons pa Wanneer die mens Jezus aangeneem het, word die deel van die huisgezin van God En hy is ons hemelse papa Jezus Christus, sy sien is ons oudste broer en al die geloviges, al die geloviges, van van wie ons weet, in die Bijbel, na die Bijbel, is amal ons boeties en sissies, groot huisgesin, van God, en God wil hy ons met, met mekaar omgee, ons met liefjes, vir mekaar, nou, en, het hier een lysie een kort lysie van gebedsversoeken wat ek net gaan eers aan die orde stel maar dan ek het nou gevoel ons moet praat oor geloof en miskien is dit beter dat ek net eers die name hier noem en dan praat oor geloof so dat elkeen van ons wat gebed nodig het. Ons hand in geloof na die Heere toe sal uitsteek. Maar dat ons eerst bykie net kyk wat die Bijbel vir ons leer rondom geloof. Want sonder geloof is het onmoendlik om God te behag. Dit is wat die Hebraeer briefskryver in die elfte hoofdstuk versie sê. Sonder geloof, is so dit onmoendlik om God te behaag. Ons moet geloof. Nou, ek kom, ek noem net eers, ons het die ander dag vir Tania gewid vir haar nek. Sy daarna het sy prachtig herstel, maar nou het ek weer die versoek, Tania sy nek pijn erg, sy meen, dit is omdat sy geswem het, hoe dit ook al sy, wat die rede ook al mag wees, ons weet, die Heere is groter as enige pijn. God is groter as enige sykte. God is groter as enige symptoom, wat vir een mens tyster. Maar ons moet in die geloof dit aanvaard dat het so is. Hier is een ander gebedsversoek, ek lees dit maar soos het hier staan dit kom van dokter Gert Venter wat sê, hey, can you help me get a prayer chain going for Michael Buyses Michael Buyses, die persoon little boy named Dakota Miller they had to a life flight team he shot himself and he is on life support right now en ons wil vir amal bid wat, ge, wat gebed nodig het en ek voel dit maar net hier binnen in my dat ons soebykie praat oor geloof want alles begin by geloof, ons gemeenskap met God begin met geloof en ons ken die gedeelte in die 6 wat vir ons die pad van zaligheid uiteensit en waar dit alles begin die fondasie in ons leven van geloof wat geleen moet word en al die ander dingekies wat daar opvolg maar maak noem dit maar net weer noem net weer vir jou die kwestie van geloof dat alles daar begin die fondament van bekering en ons geloof in God o mens kan nie tot bekering kom sonder geloof nie want dit is een omdraai actie <coughs> So dit begin by geloof Alles in ons Lewe as Christen As kind van God As burger van die emel Begin By Geloof En ek wil graag dit aan jou verduidelik Hoe ek dit vanuit die schrift verstaan En ons begin by Matthäus 13 Of kom ons kyk eers by Ephesians 2 vers 8. Ephesians 2 vers 8 sê, Geloof is een geskenk. Is een geskenk van God. Kom ons lees dit net vir jou. Sommers so stadig, maar duidelik, hard, duidelik. Want uit geloof of uit genade, Ephesians 2 vers 8 Want uit genade is julle gered Door die geloof En dit is nie uit julle self nie Dit is een gave van God Dit is een gave van God Dit is een geskenk van God So my geloof begin as een geskenk wat God aan my gee. Uitgenade, nie omdat ek iets gedoen het nie. As jy vir iemand een geskenk gee, maak nie saak wat die soort geskenk is nie. Maar die oomlik as jy dit een geskenk noem, dan betekent dit dat die persoon dit nie verdien het nie. Want as ek by een winkel instap en in ek koop daar paar skoene, dan kan hulle dit nou nie in geskenk papier toedraai en vir my sê dit is een geskenk nie, want ek het, het mos gekoop. Een geskenk is helemaal een ander ding. Dit is iets wat iemand anders voor betaal het en vir jou gegee het. Dit is een geskenk. Jezus het daarvoor betaal, dit is ook om het een geskenk is. So ek wil hy, jy moet vasthoud daaran met alles in jou weese, want ons gaan so eentje aanstap e Door die skrifte, oor wat geloof eindelijk dan is En wat ek daaran kan doen, indien wel So, ek word gered, volgens Ephesians 2 vers 8 Uit genade is julle gered door geloof So in Godse groot genade en barmhartigheid Skeen kui vir my geloof En ek wil he, jy moet dit omtrent sien soos iets Waarmee mes dit kan vergelijk soos jou verstand As jy nie verstand het nie, dan kan jy niks verstaan nie Hoor jy wat ek sê? Verstand het daar die vermoe om een greep te kry op iets kom ons dink nou maar aan 1 en 1 is 2 en 2 en 2 is 4 as mens nie verstand het nie kan jy dit nie verstaan nie dan kan jy nie een greep daar op kry nie sal vir jou sin maak, as iemand twee appels en nog twee appels by mekaar sit, en vir jou sê dit is 4 nie, dit gaan nie sin maak nie as jy nie verstand het nie nou kom ek sê vir jou, jou verstand kom van God af, jy het niks gedoen om die verstand te hee wat jy het nie as jy dis baie verstand het met jy verstaan dit kom van God af Dit is nie omdat jy so oulik is nie Dit is omdat God so genadig is As ons net dit kan aanvaar Dit werk die met geloof Geloof is een geskenk van God Hy het dit vir jou gegee en God verwacht dat ek en jy dit moet gebruik. As God vir jou iets gegee het, verwacht hy dat jy dit moet gebruik, jy moet vir hom eerstens dankie sê daarvoor, maar dan moet jy dit gebruik, en ons moet ons geloof wat God vir ons gegee het, moet ons aan die gang kry, om te gloe. Goed, as ons nou daar die begrip het Onder die knie Dan kan ons gaan kyk na Matthäus hoofstuk 13 Hoe geloof kan groei Matthäus hoofstuk 13, ek blaai nou daarheen En ek kyk by vers 31 Van Matthäus 13, 13 het so omgedraai, vers 31 Een ander gelijkenis het hy hulle voorgehou en gesê Die koninkryk van die jemmele is soos een mosterdzaad Wat een man neem en in sy land saai en wel die kleinste is van al die soorte saad maar as het gegroe het groter as die groente soorte en een boom word so die vols van die jemelen daar en kan nes maak in die takke wat hier staan is dat geloof kan groei jy sal onthou dat die skrif ook sê Al is jou geloof so klein soos een mosterdsaad Een nou, mosterdsaad is baie klein Dit is baie, baie klein Maar dit kan gesaai word En dit kan opkom Dit kan een boom vorm so ek wil hy moet nou mooi dink dat het mooi mooi diep in jou gees in afsak geloof is een geskenk van God hy saai dit vir jou in jou hart en wanneer dit begin ontkiem dan het jy geloof al is jou geloof dan baie klein en baie swak dit gaan groot word dit gaan groei want dit is God se saad God het nie slechte saad wat hy vir ons geer die mense my boete en my sissie is die beste, beste saad waarmee God werk wanneer hy saai. So my geloof wat binnen my is, is een geskenk en is een goeie geskenk. Kan jy onthou, mense kan dalk vir jou een slechte geskenk gee of een minderwaardige geskenk. Mense kan vir jou geskenk gee wat jy eindelik nie wil heen nie Gebeer baie So in die nieuwe jaar Nadat mense geskenke ontvang het, sê nou maar oor kersttijd Dan stroom dan mense terug naar die winkels toe waar die geskenke gekoop is en dan gaan gele dit terug En ruil dit om vir iets anders Mense God geef vir jou wat jy nodig het Dit is nie omruilbaar nie Dit is levensnoodsakelik Ek en jy kan nie lewe Rechtig lewe Sonder geloof nie, dit is net die moendlik nie En onthou nou Alles wat ons doen is in die geloof As ons met God praat dan is dit in die geloof Soos Hebraers 11 die geloof vir ons definieer En sê nou ons bid nou vanavond versiekes Mense wat God nodig het Dan moet ons nou onthou dat die Hebreers 11 vers 6 sê, ons kan nie vir God behaag sonder geloof nie. Sonder geloof is het onmoendlik om God te behaag. En ons gaan in die geloof na God toe vanavond. Ons gaan nie maar somme net nie. Ons gaan in die geloof na om toe. En elkeen van julle wat nou luister, en wat graag na die Heere toe wil gaan vanavond, en jou hand wil uitsteek in geloof na om toe, terwille van geneesing, wat het ook al mag wees, ons moet dit in geloof doen. S kan nie God behag, sonder geloof nie. ook omdat ek jou heel eerstens net gerust stel en vir jou sê, jy het geloof, anders sou jy nie nou geluister het nie. Dis net geloofige mense wat na 10 Eilers luister wanneer hy, hy uitsaai. Dat kan ek jou beloof. Die feit dis dat jy nou luister, sê vir my dat jy een geloofige mens is. Maar kan jy onthou hoe Paulus skryf vir Timotheus en vir hom sê, jy moet a biekie daar die gaves wat binnen in jou is, dier handoplegging aan jou geskenk is, sal jy a biekie moet aanwakker nou die Engelse woord is to kindle het. En om iets dan te kindle of aan te wakker is om dit a biekie te krap, soos byvoorbeeld, Wanneer die mens koole in een koolstoof het en iets as laagje leed daarop, dan weet ek het die mens een soort van 'n eister gebruik, die Engelse woord is een pauker Ek weet nie wat die mens dit nou noem in Afrikaans nie, ongelukkig nie, ek moet seker op die stadium net een bykie in die woordboek gaan kyk so dat daar die vlamme weer daar kan wees, dat die vlam van daar die gaves weer daar kan wees, die virigheid van gees om dit te kan doen. Nou kom ons kyk in Likas, Likas 17 vers 5, Likas, 17 en ek blaai nou daarin die 17 as dit nou recht aangeteken is jy weet ek kyk beteken na verse wat aangeteken word in een concordantie en as ek het nou soek as dit nie daar nie dan het die ouwens nou ergens een fout gemaakt maar kom ons kyk of dit recht is die 17 vers 5 Toe het die apostels aan die Here gesê Ge gee ons meer geloof. Jou so, mes kan dit vir die Here vra. Here gee ons meer geloof. Naar die oomblik as jy dit sê. Ge gee ons meer geloof dan erken jy daarmee dat geloof van God afkom as een geskenk. As jy werk vir iemand, een of onder organisatie, bezigheid of wat, en jy het nou een salaris wat jy ontvang, dan is dit een manier wat doorsdier die wereld gebruik word, dat iemand die afspraak maak dan nou met die bestuurder, of die baas en dan vraag vir verhooging, wat jy eindelijk vraag is jy vraag vir meer geld nou hy gaan nie somme net vir jou meer geld gee nie en daar oor gaan ek nou nie met jou praat nie maar hier is die disciples bezig om vir Jezus te sê of dan te vraag So het die apostels aan die Heere gesê, gee ons meer geloof Nou as jy nou vanaan vir die Heere ook wil vraag vir meer geloof Dan is dit nou nie verkeerd nie en Jezus antwoord vir hulle en hy sê As jylle geloof gehad het, soos een mosterd saad So jylle vir hier die moer by boom sê word ontwortel en in die see geplant en nou die huis, hy sal jylle gehoorzaam wees. Als kan vir die heren vir vir meer geloof. maar ek gaan heel wat skynlik vir jy die selle antwoord sê om te sê maar jy het ons nou al klaar geloof ontvang as jy vraag vir meer geloof dan beteken dit dat jy wel geloof het en nou sê die heren al is jou geloof wat ek vir jou gegeet so klein soos een mosterd saaieke dan sal jy groe dinge in jy geloof kan vermag weet jy, hoe kom Jezus dit sê is omdat die mosterd saad nie so blij nie, hy word gesaai en hy ontkeem en hy groei onderhoud dit nou Een mensel geloof kan groei, wil hy met dit onthou, as deel van hierdie, hierdie oefening nou, waarmee ons nou bezig is, want ons gaan nou nou saam bid, en ons kan nie sonder geloof by die jare aankom nie, ons moet ons geloof wat ons het dan inspan, En het mag nou so wees dat jy dalk sê, maar ek het maar baie min geloof. Nou dit is nie een probleem as jy dit sê nie. Want het beteken dat jy wel geloof het. En geloof kan groei. Nou hoe groei jy mense geloof? Het ons nou skrifte daarvoor? Ja, ons het. As hy saam met my dan blaai na Romeine toe Paulus brief wat hy geschryf het aan die gemeente in Rome En dan lees ek vir in Romeine 10 En ek lees hier vanaf verse 9, kom ek ver, begin so hier by vers 8. Maar wat sê dit? Na by jou is die woord in jou mond, in jou hart. Dit is die woord van die geloof wat ons verkondig. As jy met jou mond die Heere Jezus belei En met jou hart glo dat God om uit die dode opgewek het Sal jy gered word Want met die hart glo ons tot gerechtigheid Goed, hy sê dis nou waar ons geloof le Is in ons hart Dis daar gesaai en al is daar die saaiekie van geloof wat daar gesaai is, so klein soos een mosterd saad, dan is daar nie eindelijk iets onmoendlik vir jou geloof nie. Want elke keer wat die naam van die Heere anroep sal gered word, en dan vraag Paulus nou, hoe kan hulle om dan anroep en wie hulle nie gegloe het nie? Kan jy sien, alles begin by geloof, so as jy in God geloof vanavond, dan het jy geloof dan het jy dit ontvang en hoe kan hulle in hom geloof van wie hulle nie gehoor het nie sê nie, jou mens moet kan hoor soos jy nou vanavond luister na die woord van God so werk God in jou en hy werk aan jou geloof onder andere werk in jou hart soms is daar probleem in die hart dat die geloof daar aan die boompie in die planten word verstrengel dier sekere dinge dier sekere omstandighede dier selke sekere motive en dinge wat nie daar hoort nie wat die Heere daar wil uithaal soos wat ons nog bezig is met die, die hartsyrurgie waarmee God aan ons werk want jy weet soms is dit snoeiwerk wat gedoen moet word so iets kan groei En hoe kan hulle preek As hulle nie gestuur word nie Nou hoe kom preek Hy sê Hoe kan hulle aan hom Hom dan anroep En wie hulle nie gegloed nie En hoe kan hulle in hom glo Van wie hulle nie gehoor het nie Nou jy het van die Heere Jezus gehoor Daarie saad Het ontkiem in jou hart En daarom is jy gelovige En hoe meer jy luister na die woord van God, hoe meer honger jy in elk geval, en dors jy na die onvervalste melk van die woord, dat jy daardeur kan opgroei, hy sien ons groei, ons geestmens groei, en ons geestmens word groter, en ons geestmens verstaan beter, en gloe beter, as ons meer geloof wil hee dan moet ons meer tyd belee, hier en hier die tyd wat ons hier afstaan tussen 7 en 8 eur, besig met die oordenking van Godse woord waaruit geloof ontstaan so ons wil graag in geloof na God toe gaan want sonder geloof is dit mos nou nie moendlik om God te behaag nie nou kom kyk net wat er bewondering het God vir mens is geloof in Matthäus 15 vers 28 en ek gaan nou daarin blijf Na Matthäus 15 toe En verse 28 Hier is iemand wat geloofig Na Jezus toe kom Sy val voor om neer En sy sê Herre help my maar hierdie is nou nie een joodse dame nie, sy is een kananeese vrou, en toe antwoord Jezus en sê vir haar, dit is nie mooi, om die brood van die kinders te vat, en dit vir die hoinkies te gee nie, hier vergelijk Jezus Israël as die kinders van God en ander volke soos hondjies en CC ja Here maar die hondjies eet darm van die krummels wat van die tafel van die baas se afval jy sien hierdie vrou gee nie op nie geloof kan nie gestuit word nie door geen omstandighede nie hier die vrou hoor hier uit Jesus' mond dat die die geloof is geskenk en sy wil gehelp word en Jesus verduidelik vir haar dat mens nou nie die kinderkies te kos uit hulle mond uitvat en dit vir die hoinkies geen he Kinders kan ons nou die honger in die tafel sit En dan vat die ouers die kinders gekost En gooi dit vir die hoinkies nie Toe sê sy, ja jyre, ek verstaan dit Maar die hoinkies kry daarom van die krummels En kyk wat was Jesus sy antwoord Mense, dit is rechtig iets om aan te dink Toe antwoord Jezus en sê vir haar, Oe, vrou. Mense, Jezus het sy ma nie eers so aangespreek nie. Hy het sommer net vir gesê, Vrou, met wat het ek met jou te doen? Kijk wat die bewondering het hy vir hierdie vrou. Oe, vrou, Groot is jou geloof, Laat dit vir jou wees soos jy wil hee En haar dochter het gezond geword van daar die uur af Kan nie sê hoe in verwondering staan God oor ons geloof Mensen, ons is Godse kinders En as ouers van kinders, van hulle eie kinderse prestaties verneem dan kan jy maar kyk hoe ek ouwerspoch met daar die kinders van hulle sy prestatie. Hou maar die internet op en dan kyk jy maar nie daar op, Facebook. En as nie iets daarmee verkeerd neem, teendeel is reg. Het is recht om trots te wees op jou kinderse prestaties. Want as jy een gelovige is, dan boort jy aan God En hierdie vrou het geloof Alles sê, kan dat nie is een vrou En sê, oe vrou Jo, ek bewonder jou geloof Laat het vir jou wees soos jy geloof Nou ek wil nou vra dat jy vanavond saam met my in die geloof Na Godse troon toe gaan En ons gaan vir hom vra, dat hy jou sal anraak. Ons gaan dit so vra, soos wat die, die kananese vrou dit gedoen het. Oor haar kind wat syk was. En toe sien hy haar geloof en hy sê vir al, dat het wees soos wat jy gevraai het. Die Heere sal dit ons vir jou ook sê, daar is nie verandering by God nie, God het ons nie dubbele standaarde nie, kom ons buig voor die die allerhoogste God, God 3 enig, Vader, Seen en Heilige Gees Ere ons Kom as u kinders Wat uit u gebore is Kom ons na u toe en ons aanvaar en weet u is die enigste God, die enigste ware God. Uit die niks aanvaar ons dat u alles geskap het en alles word u door u onderhou en in stand gehou. En ons kom na u toe in nederigheid, maar met geloof kom ons na u toe jyre en u ken elk een van ons omstandighede het is by u bekend want ons kom vraag genade by u ons vraag dat u ons sal anraak jyre net soos daar destijds in, in Israël toe mense na u toe geloop het Mense met verskillende soorte van krankhede So kom ons na u toe precies so Een nederigheid en een afhankelijkheid teener u genade En ons kom vra vir u heren Geef vir ons meer geloof Help ons Kom ons ongeloof te hulp As daar by ons ongeloof is As daar twyfel kom, as daar twyfel gedacht is, Dan bid ons Heere Help ons daarin Want ons moet nie twyfel nie En Heere, ons wil nie Twyfel vanavond nie, ons wil kom Met die geloof Wat hy vir ons geskink het en vraag vir geneesing van wat er aard dit ook al mag wees omdat dit by u bekend is Heere, leen het asblief uw hand op ons terwyl ons soos die vrou wat aan bloedvloeiing geleid het, daar haar hand uitgesteek het na u toe Heere, so doen ons dit ook vanavond Met daar die selfde geloof Want ons het allemaal geloof En ons vraag dat u ons genadig sal wees Heere Terwijl ons nou bezig is om te bid En daar miskien dalk by ons Klein stikies twyfelgedachtekies Na vore probeer kom Vra ons Heere help ons soos die die Karanese vrou gevraad, help my asjeblief, Heere. En ons weet dat u vir ons wil help, ons weet dat u ons kan help, en ons twyfel nie Heere, ons glo dat u ons kan help, en ons geloof ook dat u ons wil help, wat ons omstandighede ook al mag wees, het is by u bekend, en ons vraag nou vir u Vader, in die naam van Jezus, vir u genadige geneesing, in ons lichaam, En ons kom dankie daarvoor, ons ons anvaard het dat u vir ons genees, en ons kom dankie daarvoor, ons kom dankie vir die geneesing. Hoe u dit doen, ere, dit is nie ons saak nie. Maar ons kom dankie vir die geneesing, so dat ons by een volgende keer sal kan getuig, van die groot dade van God, sy genade en van sy barmhartigheid in ons leven. En vir hier die genade wat u nou aan ons bewys, dank ons u in Jezus naam. Amen. Nou my liewe boete en my liewe sissy, ek glo dat indien jy in geloof na die Heere toegekom het vanavond en hy so aan jou geloof gebouw het, dat daar absolute antwoorde sal kom vanuit die jimmel. dat die Heere dit vir ons sal doen, vir elkeen van ons wat vanavond gegloe het, dat hy in sy groot genade en barmhartigheid vir ons sal help. Ons moet dit net glo, ons neem dit so in die geloof, ons sê die dinge wat nie bestaan nie, asof dit alreeds bestaan. totdat dit oorgan in anskouwe en vader die tijdsberekening is vir ons goed genoeg want hy is ons God en ons dankie dat hy ons God kan wees nou my lief op het eensis geniet die genade van die heren Omdat dit een geskenk is waarvoor Jezus betaal het met sy leven. En daarmee groet ek jou hier vanuit Irene in Pretoria, Zuid-Afrika. Mag jy een mooi wonderlijke nachtre sê, mag jy die vrede van God met alle verstand te boven gaan. Mag jy dit ervaar in jou hart. en dan daarmee dan sê ek shalom tot morgen aan die vee would come with raging storms. All my good times, endless life, had been in vain.